6. Istoria culturii și civilizației de Ovindu Drâmba. Volumul 1, pagina 59. Prin forma dolmenului și într-un mod mai amplu, mai complex, prin ansamblul de tipul Stonehenge, sunt clar materializate și pentru prima dată în istoria civilizației principiile fundamentale ale arhitecturii. Termitarea unui spațiu interior, opoziția între părțile purtătoare, blocuri verticale și părțile purtate, lespedea sau arhitrava. Principiul ordinei, cel al ritmului și cel al simetriei, în această formă arhitectonică primară impunătoare tocmai prin simplitatea ei, vedem prefigurându-se principiul alternării coloanelor și raporturile lor cu antablamentul. Putem recunoaște cu alte cuvinte însuși prototipul îndepărtat al sărilor hipostile ale templelor egiptene. Monumentele megalitice, unele contemporane sau chiar anterioare datei construirii primelor temple din Mesopotamia și Egipt, marchează începutul arhitecturii monumentale. Omul nu mai este acum preocupat exclusiv de a-și construi un adăpost. Nu se mai gândește doar la caracterul strict și imediat utilitar al construcției, ci concepe un monument arhitectonic destinat grupului său social, conferind monumentului o funcție excepțională, solemnă, religioasă, deci o funcție publică destinându-l cultului morților, poate cultului soarelui sau cultului forțelor supranaturale. Sub raport tehnic și estetic pentru evoluția viitoare a arhitecturii, constructorii unor ansambluri mari de tipul Stonehenge demonstrează că au ajuns în posesia unor anumite noțiuni de centru, de cerc, de axă, de ritm, etc., care de acum înainte vor rămâne definitiv la baza acestei arte care este arhitectura. Construcția monumentelor megalitice arată că la această dată exista o organizare ierarhizată, interesante și eloquente sunt în acest sens anumite date tehnice, care vin în sprijinul unei asemenea presupuneri. Nota 1. Se presupune că un dolmen din Bretania ar data chiar din mileniul al IV-lea, înaintea erei noastre. Închei nota. Numărul monumentelor megalitice din vestul și nordul Europei se ridică la 40-50.000. Există numai în insulele britanice aproximativ 200 de cromlechi de tipul Henge. Există numai în sudul Franței peste 500 de dolmeni. Lespede de acoperiș a dolmenului de la Fert-Bernard, cântărește 90 de tone, altele asemănătoare 85, 75, 60, 40 de tone. Cea din Mahe Rehal are 11,50 metri lungime pe 4,40 metri lățime. Unele blocuri cam de aceeași greutate au trebuit să fie aduse pe o scată de la o distanță de 30 de kilometri și chiar mai mult. Cel mai impresionant ca diametru este dolmenul din Menga, lângă Antequera în Andaluzia, lung de 25,40 de metri lat de 6,50 metri și înalt de 3,30 de metri. Dolmenul este construit din numai 31 de blocuri, Camera funerară, un mormânt colectiv al mai multor șefi de trib sau al unei singure căpătenii, precedată de un coridor de acces acoperit cu o singură lespede, este închisă de o altă lespede monolitică, de formă trapezoidală neregulată, lungă de 10 și 12 metri, lată de 6 și 7 metri, groasă de 2 metri. Această lespede monolitică are un volum de 135 metri cub și o greutate de 320 de tone, Dolmenul era în întregime acoperit de o movilă de pământ cu tumul cu diametrul de 50 de metri. Asemenea dată ne pot da o idee despre enormele dificultăți tehnice pe care constructorii epocii neolitice le-au rezolvat totuși. Astfel, la transportul menhirului din loc Maricver, Ver, înălțimea de 20,40 metri, greutată de 348 de tone, pentru ca unul din capătele blocului să poată fi ridicat și așezat pe rulouri de trunchiuri de copata, a fost nevoie de 300 de oameni, care acționau 40 de pârghii. Pentru ca blocul să fie tras pe aceste rulouri a fost nevoie de 1.750 de oameni sau de 250 de boi, dar la o simplă pată de teren de numai 2 grade, numărul acestora se ridica la 2.100 de oameni sau 300 de boi. În fine, pentru a înălța menhirul în poziție verticală a fost necesar efortul a peste 1.000 de oameni. Toate aceste operații extrem de... Grele presupune existența unei colectivități de cel puțin 10.000 de persoane. Implică o anumită organizare administrativă, o anumită specializare, cioplitor de piatră, o diviziune ocazională a muncii și apoi importante rezerve alimentare pentru oamenii folosiți în construcție și în transport, pentru tehnicieni, pentru supraveghetori. Și totul pentru a înălța un monument rudimentar, dar marcând un moment dintre cele mai interesante din istoria culturii și civilizației preistorice. templele din Malta. Un loc deosebit de important printre construcțiile megalitice de la sfârșitul epocii neolitice și începutul erei metalelor, îl ocupă templele din Malta. Pe insulele arhipelagului maltesc, cu o suprafață de 314 km se află cea mai densă aglomerație cunoscută de construcții monumentale. Șase perechi sau grupuri de temple, în număr de aproximativ 30 în total, dintre care au rămas într-o mai bună stare de conservare mai puțin de 12 Malta era deja populată către anul 5.000 înaintea erei noastre. În jumătatea a doua a milenului al patrulea înaintea erei noastre, o populație imigrată din Sicilia a început să construiască aici, în jurul anului 3.000 înaintea erei noastre, poate chiar înainte cu mai multe secole, cele mai vechi monumente de piatră din lume care ne-au rămas. Colonizatorii au adus cu ei un cult al strămoșilor, cărora le-au dedicat aceste sanctoare de piatră. Cele mai bine păstrate sunt grupate în centrele Gantiha, Tarxian, Mnachdra, Hagarkin, Mgar și Ta-Hagrat. Gantiha se scrie G, G, A, N, T, I, J, A. Tarxian se scrie T, A, R, X, I, E, N. Mnachdra se scrie M, N, A, J, D, R, A. Hagarkin se scrie H, A, G, A, R, spațiu, Q U I N MGAR se scrie M-G-A-R-R TA HAGRAD se scrie TA spațiu HAGRAD Construcțiile constau din două sau trei sisteme de curți separate între ele având planul în general în forma unei frunze de trifoi. Distanța maximă între punctele extreme ale curții este de 25 de metri la Gantihá. Curțile, lăcașuri de cult, azi deschise, dar care erau acoperite cu bârne de lemn sau cu piei de animale, sunt împreșmuite cu lespes continui de piatră, înalte de 2-4 metri. În fundul ultimei curți apare frontal fațada templului respectiv. Mațeaza templului din Gantiha, azi înaltă de 8 metri, dar care la origine avea 16 metri, este probabil cel mai vechi exterior conceput arhitectural din lume. Iar perfecta regularitate cu care sunt fasonate și dispuse lespezile de piatră, un alt templu, cel din Hagarkin, oferă primul caz din lume de folosire în construcția pietrei fasonate. Uneori, blocurile sunt decorate pe toată suprafața cu puncte obținute prin simplă ciocănire, în ahdra. Alteori, prin același sistemă, este realizată o ornamentație de spirale duble perfecte în relief, precum și frize reprezentând animale, la Tarxian. Structurile templelor sunt complicate, comportând fața de monumentale curți, coridoare, încăperi laterale cu uși tăiate în mijlocul unei lespeze șlefuite, cu altare pentru sacrificii, cu nișe în care erau depuse ofrandele cu tabernacole pentru statuiete. În morminte și în templele din Malta s-au păstat și vase de lut ars, decorată prin incizdie, precum și numeroase statui și statuete din piatră de calcar sau teracotă. Cele mai importante reprezintă figuri umane, în mare majoritate feminine. De o factură artistică remarcabilă este Venus din Malta, în teracotă și femeia așezând, statuie din calcar, ambele din Hagarchi. Într-un templu din Tarxia s-a găsit jumătatea superioară a unei mari statui feminine, care întreagă trebuie să fie avută o înălțime de 2,70 de metri, cea mai veche statuie monumentală din lume cunoscută până azi, sau așa numită Doamnă Dormind în teracotă. Majoritatea statuilor și statuetelor reprezintă probabil figuri de zeițe sau mai probabil de preoși și sacerdotese. Statuetele feminine sunt redate cu forme anatomice exagerate, de steatopigie și adipozitate, fapt care poate fi pus în legătură cu un cult al fecundității. Arhitectura și sculptura neoliticului târziu din Malta sunt opera unei populații despre care nu știm altceva nimic precis. O populație creatoare a unei civilizații rămase fără continuator. O civilizație care s-a stins, nu știm din ce cauze și nici nu vom ști poate niciodată ce s-a întâmplat. Sculptura în epoca neolitică Sculptura neolitică din Asia Mică, în piatră, fildeș, os sau argilă, înfățișează figuri umane, îndeosebi feminine, figuri de animale mai rare figurine de femei cu capetele nemodelate înlocuite cu prelungiri tronconice, figurine de femei zvelte sau, din potrivă, cu forme planturoase, figurine înfățișind o femeie gravidă sau o femeie născând sau o femeie cu copilul în brațe, figurine pictate sau nu, redate naturalist sau doar schematic. Repertoriul de tipuri, de stiluri și de convenții este foarte vast. La un nivel artistic inferior, rămân în această perioadă figurinele reprezentând oameni și animale, opere care s-au găsit în stațiunile din Siberia, Afganistan, Pakistan și China septentrională. Caracteristice sfârșitului perioadei neolitice și abarținând civilizației megalitice sunt statuile Menhir. Acestea, desigur, idorantropomorfi, păstrându-și aspectul de blocuri de piatră, de menhir, sunt statui sculptate, nu în volum, ci pe o singură față, redând în relief puțin accentuat, contururile corpului și membrelor, precum și trăsăturile figurii unui bărbat sau unei femei. Uneori sunt redate și detalii de îmbrăcăminte sau de arme. Această redare simplificată convențională era, se pare, intenționa stilizată, fapt care le conferea un aspect supranatural. Numeroase sunt îndeosebi statuile menhir feminine. Numărul lor numai într-o singură regiune din sudul Franței, în Languedoc, trece de 50. Celebră între toate este statuia menhir din saint în înaltă de 1,20 metri. S-au găsit multe statui menhir și în Corsica și în Liguria sau în alte regiuni ale Italiei, dar aria de răspândire a statuilor menhir se întinde până în Japonia. Dintre statuile menhir găsite pe teritoriul României, cea mai bine păstrată este menhirul reprezentând o femeie de la Baia, conservată în Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța, datând din epoca de tranziție de la Neolitic la epoca bronzului, după care statuii menhir vor mai apărea pe teritoriul țării noastre în epoca fierului, înfățișând figuri de războinici. În zona europeană, sculptura se apropie ca tehnică, tipologie și stil de cea din Orientul apropiat, de care se pare că a și fost influențată, după cum atestă exemplele frecvente din peninsula balcanică. Astfel sunt vasele de ceramică, având forma unor stilizate figuri umane. O adevărată capodoperă în acest sens este vasul antropomorf găsit la Vidra și cunoscut ca zeița de la Vidra. Deosebite caracteristice sunt statuetele feminine descoperite la Cernica, un cap și un bust, la Baia și la Cernavodă, originale prin stilizarea în forme conice sau tronconice a capului, picioarelor și brațelor. Printre cele mai frumoase statuete de argilă din Neolitic se numără și cele acoperite de o ornamentație geometrică, statuetele de la Trușești și Vădastra. Capodopere în absolut ale sculpturii neolitice unice în genul lor în lume sunt statuetele de la Cernavodă, gânditorul și femeia, a căror extraordinară forță de expresie rezultă dintr-o sinteză a viziunii realiste și o rafinată stilizare. În perioada de trecere de la Neolitic la epoca metalelor, sculptura în relief este ilustrată în Mesopotamia prin vase de piatră și sigilii în formă de cilindru, iar în Egiptul epocii predinastice, prin excepționale palete servind la măcinarea și amestecarea culorilor și fardurilor, binecunoscută este în Dăolsebi paleta faraonului Narmer, care însă sunt de o factură artistică incomparabil superioară celei obișnite din Neolitic, aparținând în mod evident unui tip de cultură mult mai evoluată, unei faze de civilizație deja istorică. În schimb, în Europa sunt tipice reprezentările în relief de figuri umane și de animale de pe vasele de ceramică. Originalitatea lor constă în redarea frontală a figurilor, iar nu din profil ca în Asia Mică, ceea ce însă nu înseamnă că reliefurile neolitice europene n-ar fi fost influențate de arta Orientului apropiat. Neta 1 o dovadă printre multe altele o furnizează și cele trei tăblițe de la tărtăria, circa 3000 înaintea erei noastre, care la data descoperirii lor, în 1961, au produs o adevărată senzație în lumea științifică, întrucât semnele care însoțesc figurile au fost interpretate ca putând fi considerate primele documente cunoscute până acum de scriere găsite pe teritoriul european și care, eventual, ar putea fi puse în legătură cu faza primelor începuturi ale scrierii mesopotamiene, cu care prezintă evidente asemănări. Dar pictate pe ceramică, asemenea semne hieroglife primitive s-au mai găsit, semne izolate însă datând din mileniul al cincilea, lea înaintea erei noastre și aparținând culturii proto tesalia La noi au fost descoperite la gura baciului Cluj și gârcea Dolj. Închei nota Pictura În domeniul culturii, Revoluția Neolitică este evidentă ca atare și în pictură. Figurile umane sau de animale mai sunt încă pictate pe stâncina de sau la intrarea grotelor, ca în sud-estul Spaniei sau în stațiuni din Africa. Într-o fază ulterioară, figurile încep să fie pictate și pe pereții caselor. Exemplul cel mai cunoscut este cel de la Catal Hiuyuk. Nota 2 în numeroase temple și case de cărămite din acest oraș, unul dintre primele în lume s-au găsit obiecte fine lucrate de obsidiană, statuite de piatră și mai multe fragmente de pictură murală. Închei nota. În timp pe vasele de ceramică se întâlnește mai des în epoca neolitică o pictură ornamentală geometrică, de exemplu în cazul faimoasei ceramici de cucutei. Cronologic, pictura revoluționară a epocii neolitice și mezolitice se situează în general în mileniile al 5 lea și al patrulea lea erei noastre. Geografic, aceasta este repartizată în șase mari arii culturale, în Anatolia septentrională, catal Huiuc, în zona sud-estică a Spaniei, în circa 70 de stațiuni preistorice din Levan, în sudul Africii, începând din mileniul al VI-lea, dar picturile cele mai interesante datează din mileniile al IV-lea și al III-lea, înaintea erei noastre. În regiunea Saharei, din mileniul al 5 lea înaintea erei noastre, dar începuturile acestei picturi ar urca după brui până chiar în mileniul al X-lea, înaintea erei noastre, apoi mai puțin în partea nordică a Norvegiei, în fine, în nordul Siberiei. Nota 3 denumită artă arctică, picturile din mileniile șase și cinci înaintea irei noastre, dar unele mult mai recente, păstrează încă un stil paleolitic, cele din care sunt datate din mileniul al doilea, înaintea irei noastre. Închei nota. Spre deosebire de pictura Paleoliticului Superior, cea a perioadei Neoliticului a fost executată în plină lumină, pe pereții de la intrarea grotelor sau chiar în simple firide, mai mult pe stânci avia protejate de intemperii. Majoritatea acestor picturi sunt monocrome, roșu, brun sau negru, foarte rar galben sau alb. Se folosesc acum aceiași coloranți naturali, minerali din perioada anterioară, cărbune, manganez, ocru, hematită, limonită, dar aplicații numai în stare fi fluidă. Tehnica și stilul sunt diferite de cele ale picturii perioadei magdaleniene. Figurile sunt executate fără contururi grafice, nu folosesc plastic relieful natural al rocii și sunt de dimensiuni mici, 15-20 de cm, fapt care îi permite artistului neolitic sau un elevantul spaniol mezolitic să execute ample compoziții figurative. Aproape niciodată omul sau animalul nu apare singur, izolat, ci în grup sau chiar îngrenat în scene anecdotice. De fapt, chiar aceasta este una din principalele note de originalitate ale acestei arte. Bărbații sunt reprezentați în general goi, iar femeile îmbrăcate cu veșminte aderente și purtând podoape. Numeroasele sunt scenele de vânătoare, scenele de luptă cu arcaș, scenele de dan și de acte magice sau scenele de viață cotidiană, o mamă cu copilul de mână, femei la cules de fructe, un bărbat cățărându-se în pom, o femeie adunând mierea dintr-un stup, cu albinele roindu-i în jur și așa mai departe. Remarcabilă este grija pentru o exactă redare anatomică, precum și a celor mai mici, dar expresive detalii, ca de piltă urme de sânge pe care le lasă pe pământ o capră sălbatică rănită, UEVA Remingio SPANIA. Sau, în aceeași grotă, surprinzător este efectul de perspectivă pe care îl obține pictorul prin dispunerea figurilor de dimensiuni diferite, în funcție de distanța care le separă în spațiu, pe o linie oblică, pornind de sus în jos și îndreptându-se într-o direcție unică. Sau compoziția elegantă și armonioasă de un simț al proporțiilor și un perfect echilibru estetic, înfățișind un grup de războinici în marș. Cu o forță de redare realistă, excepțională, este reprezentată mișcarea. La fel și vigoarea fizică a bărbatului, arcașul în acțiune, omul în nenumărate atitudini posibile, dar mai ales mișcarea. În cadrul acestui realism figurativ, în același timp vizual și conceptual, impresia copleșitoare de spontaneitate, de dinamism, este obținută și cu procedee am zice, expresioniste, cum sunt lungimea mult exagerată a picioarelor omului care aleargă, subțirimea nenaturală a torsului bărbatului, reprezentarea săgeții în zbor. Procedee care împinse apoi la extrem vor degenera în schematism. Expresivitatea acțiunii de un dinamism extrem culminează în scenele de luptă, Morea la Vieja, Spania, cu figuri desenate schematic, mult utilizate, siluete de-a dreptul filiforme, desfășurând o mare varietate de mișcări, totul concentrând impresia asupra efectului de ansamblu al grupului de figuri. Fără îndoială că și aceste figuri aveau o anumită funcție magică, erau legate de un act de cult. Dar în același timp, grija cu care uneori sunt executate arată că artistul urmărea și efectul plăcerii estetice. Esențialmente, funcția acestei arte era de sigur cea magică. Scopul ei mai rămânea încă legat de vânătoare de o practică magică menită să-și exercite efectul asupra animalului vânat. Numai că acum, în noile condiții de viață materială a epocii neolitice și în mezolitic, omul nu mai este atât de dependent de condiția vânatului. Ca atare, interesul pictorului se transferă de la animal asupra omului. Conștiința noii sale situații, conștiința superiorității sale nete asupra lumii animale, a relativei sale independențe de sursa de existență naturală oferită de vânat, a fost o cucerire spirituală atât de importantă încât n-a putut să nu determine o profundă mutație și în conștiința, deci și în inspirația sa artistică. Și... Această mutație a fost atât de importantă încât a ajuns să creeze o exaltare aproape euforică a caracterelor umane, o exaltare care ajunge să altereze în funcția ideologică și caracterele realiste ale figurii omenești. Atenția pictorului epocii neolitice și mezolitice este deci concentrată asupra compoziției narrative și asupra omului. Protagonistul acestei picturi noi este omul. În reprezentarea lui, artistul ține să îi accentueze forța, curajul și agilitatea, mânuirea perfectă a arcului, fără a omite totuși pericolul mortal care îl pândește. În felul acesta, consemnând întâmplări din trecut, evenimente din viața grupului, arta devine și narrativă. Caracterele artei neolitice Pictura neolitică a grotelor și a dăposturilor din sud-vestul Spanii prezintă asemănători surprinzătoare cu cea din nordul Africii sau cu cea din zona sahariană, care datează cam din aceeași perioadă. În era neolitică, Sahara, care avea atunci o climă cu totul diferită de cea de azi, era cel puțin tot atât de populată ca oricare altă regiune de pe glob. Să fi existat într-adevăr contacte între populațiile celor două arii geografice care prezintă atâtea analogii și sub raportul stilului artistic? Nu se știe precis dacă o migrație de populații neolitice a avut loc din regiunea Spaniei înspre nordul Africii sau dacă drumul acestei migrații nu a fost invers. În orice caz, la acea dată comunicarea între cele două continente era posibilă. Plutele puteau străbate ușor cei 15 km ai strâmtorii Gibraltar. În pictura neolitică sudafricană, având propria ei evoluție tematică și stilistică, executată fiind între mileniile al șaptelea și al treilea lea înaintea erei noastre, surprinde puritatea și frumusețea animalului redat cu o autentică gingășie. Dar ceea ce această zonă artistică aduce nou în istoria culturii omărești este faptul că sunt figurate aici și mituri, sunt traduse plastic concepte mai înaltă și mai abstracte, Astfel sunt animale simbolizând corpuri cerești, o prefigurare, o formă primară a zodiacului sau reprezentarea elefantului nor sau transcrierea plastică a unui mit al ploii prin linii ondulatorii descendente, ori prin picături de ploaie punctate pe imaginea corpului pachidermelor. În Australia, în sfârșit, picturile începând din mileniul al treilea, lea înaintea noastre și continuând în același stil până în prezent, sunt legate de aceleași mituri cosmogonice, care mai sunt încă vii și alți la populațiile băștinașe cele mai înapoiate. Arta epocii neolitice se deosebește fundamental de arta paleoliticului superior, este o artă de o amplă difuziune geografică, ceea ce se explică prin faptul că acum omul se deplasează la distanțe mari. A început să navigheze de-a lungul fluviilor și a coastelor, să facă schimburi de bunuri sau de diferite obiecte. S-au găsit podoabe confecționate din scoici marine la o distanță de 200 km de mare. Asemănările frapante dintre picturile neolitice din Alatolia septentrională cu cele din nordul Africii și cu cele din sud-estul Spaniei ne permit să presupunem că grupurile umane din aceste zone, atât de îndepărtate unele de altele, au venit în contact direct între ele, schimbând și idei și experiențe. Arta neolitică este o artă care își mai păstrează încă anumite scopuri magice, scopuri care, în câmpul artei religioase, n-au dispărut până azi nici în marile religii. Dar, dar acum picturile sunt aduse la intrarea grotelor, sunt scoase la lumină, spre a fi privite și în afara monumentelor și actelor de cult, pentru a da astfel o mai sporită satisfacție estetică privitorului. Este o artă de observație a mișcării, în special a mișcării omului, o artă a vivacității, a gestului, a activităților grupului, a scenelor de amploare, a vieții cotidiene, o artă de realism vizual, dar și de realism logic, o artă care știe să renunțe la asemănarea exterioară exactă în beneficiul ideii abstracte, intens și sugestiv comunicată prin procedeul stilizării, procedeul care la populațiile agricole va duce la o predominanță a geometrismului decorativ în ceramică și în alte produse. O artă care știe să sacrifice exactitatea contururilor anatomice reale pentru a putea obține în schimb efecte bazate pe sugestivitatea senzației frapante. Și mai ales este o artă care acordă, cum am mai spus, o netă preponderență figurii omului, redat într-o mare varietate de atitudini și de acțiuni, individuale sau colective, acțiunea căror reprezentare urmărește să-i pună în evidență calitățile fizice și în ori, chiar însușirile morale.